Välkommen till Skaparens Världskyrka. Kreativitet är en provvit religion för vita människor. Vårt mål med hemsidan är att förse denna inspirerande, livskraftiga och livsbejakande lära på ett pedagogiskt, lättförståeligt sätt. Vi arbetar på att översätta allt material till svenska. Vi strävar efter att göra detta till den mest dynamiska, intelligenta och revolutionära webbsajten i världen. Sidorna som följer kommer ge dig en sammanfattning av vår lära och vårt program, och vad vår religion och kyrka handlar om. Låt oss tillsammans bygga en bättre och ljusare, vitare värld.